Tak jsme se dohodli podle plánu, že ráno budou vysvětlovat metódu meditace, hm? tentokrát je metódu meditace Anapana Sati hm? pozornosti vůči nádechu a výdechu, tak, jak je prezentována v severní tradici, tedy v Číně a a v zemích, kam se budismus z Číny a z Tibetu přenes. Máme čas odpoledne, odpoledne se budeme pokoušet spojovat, ne tedy první den, druhý den, ale později, spojovat praxi s teorií na základě otázek, který budete mít co se týče výkladu, praktického výkladu a teoretického výkladu, který bude večer. Hm? Čili po obědě první začneme s otázkami a potom později, hm? až se trochu naučíte teorii, pak je budeme spojovat s tou meditací, kterou budeme během neprovádět. Hm? No a večer věnujeme čas výkladu, teoretickému výkladu pochopení nedualistické meditace. Na základě Madhyanta Vibhanga, které text, který je ve všech tradicích se odvolává na Majtreju, zakladatele školy jógačára, nebo školy pouhého vědomí, neboli školy, která zkoumá naši zkušenost na základě poznání vědomí, jakožto jediného základu naší zkušenosti. Kdo z vás ještě nepraktikovali meditaci na dech. Všichni jenom jedna. No, tak já vyložím jenom v hlavních črtech základy meditace na dech a základy meditace vůbec, aby ti, kteří nejsou obeznámeni s meditací, mohli... Do meditace vstoupit, v sebe důvěru a s poznáním. Tak meditace na dech se jmenuje Ana Sati protože sati tedy do češtiny překládáme sati jako pozornost nebo ducha, nebo uvědoměnost. Hm? Každý překládá jinak a je v tom trochu nepochánek. Nemůžeme překládat jako pozornost, což je asi nejlepší překlad? Neboli uvědomělá pozornost. Čili tato meditace spočívá v uvědomělé pozornosti vůči nádechu a výdechu. Teď. Specifika té metódy meditace, kterou se budeme zabývat během tohoto kurzu, je, že tato tradice, stejně tak jako yoga, mnozí z nás se učili Józe, věnovali Józe, stejně tak jako yoga, mluví o dvou druzích dýchání. První druh dýchání se jmenuje hrubý druh dýchání. Hrubý druh dýchání je to dýchání, které prochází nosem nebo ústy. Vstupuje do dýchací trubice. Z dýchací trubici jde dolů do diaframu a ten prostor vlastně celé je to dýchání závisí na prostoru, tomu se říká vioze saušírja, to je ten hlavní prostor v nad diaframem. Hm? Čili tento prostor. Hm? No a text se ptá, jak to, že můžeme dýchat, z čeho vzniká dýchání odpovídá na to, dýchání vzniká z toho, že existuje prostor. Jestliže neexistuje prostor, nemůže existovat dech, protože dech se objevuje v prostoru, to je důležitá věc, aby jsme o tom přemýšleli a jasně to poznali. My můžeme dýchat, protože máme prostor, jak velký prostor, dýchací trubice a nad diaframem, tak i prostor jemný a toto, tato technika meditace právě vede k poznání tohoto jemného prostoru. Tomu se říká v sanskritu Romakupa. To je prostor, který existuje v, v, ve všech porech kůže. V jazyce vědy je to prostor, který existuje mezi buňkami. Hm? My žijeme, protože naše buňky dýchají. A proč buňky můžou dýchat? Protože mezi nimi je prostor. Hm? Teď na základě meditace byste měli se dostat do tohoto jemného prostoru. Cítit ho sami, chápat ho. A tím, že se zjemní objekt koncentrace, tím se i vlastně zjemňuje pochopení meditace na dech. Meditace na dech ve všech buddhistických tradicích je vysvětlována jako zjemňování dechu na základě koncentrace a moudrosti na základě šamatya a vypašana. Jak šamata, tak vypašana v meditaci na dech zjemňují objekt, což je dech. Proto se tato meditace jmenuje pozornost na nádech a výdech. Toto touto pozornosti se právě dech zjemňuje jestliže je to koncentrovaná pozornost. A poznáním dechu potom na základě vypašany, poznáním dechu jakožto elementu a tak dále, se též v jem dechu postupně zjemňuje. Až ve hlubších stupních meditace vlastně hrubý dech mizí. Ale jemný dech nemůže nikdy zmizet. Kdyby jemný dech zmizel, jemný dech mezi buňkami zmizel, no tak tady nejsme. Vlastně proces rakoviny, proces umírání je, že se vlastně buňky umírají tím, že se prostor mezi nimi se vlastně mizí. My teď žijeme, protože i v, buňkách, i v buňkách kostí, ve všech buňkách vlastně máme prostor. A proto jsme tvorové žijící. Když se nám tento prostor uzavře, no tak nejsme tvorové žijící. A naš, naše vědomí pak opouští tělo. Jestliže meditujeme správně a úsilovně na dech, pak tohoto procesu, proč ve všech buddhistických tradicích je meditace na dech tolik zdůrazňována, protože na základě meditací na dech můžeme se naučit vědomně umřít, s plným vědomím získat poznání Změny dechu. Co to znamená? Dech je nejpríznivější objekt meditace, protože jeho základ je jak tělo, tak i vědomí. My můžeme dýchat a my můžeme žít, protože máme vědomí a Tělo pohromadě. Toto, tato schopnost žít tím, že máme vědomí a tělo pohromadě, se vyjadruje tím, že je právě procesem dýchání. Jestliže se stav, náš tělesný stav mění, můžeme to poznat na změně dýchání. Jestliže včera jsme tady s Romanem lezli na skály, po ledě. Jestliže máme v těle úsilí, co se stane. Rytmus dýchání se změní, je to tak? Jestliže vynakládáme? Úsilí do tělesného pohybu. Dech se stane hrubým. Hm? Takže nám nakonec, jestliže běháme, nebo jestliže lezeme na skály, co se stane? Dýchání nosem nám nestačí. Ještě lapeme po dechu ústy. Hm? Je to tak? Čili tělesný stav a změny tělesného stavu možno tež pozorovat na stavu a změnách dechu. Stejně tak i duševní stav. Jestliže jsme uvolněni, dýcháme jinak. Jestliže máme napětí, dýcháme jinak. Jestliže se něčeho úpěnlivě držíme, Máme chtíč, dýcháme jinak. Jestliže jsme rozčileni, hněváme se, dýcháme jinak. Jestliže nejsme rozlobení, jsme uvolněni, dýcháme jinak. Hm? Čili stav dýchání odráží stav vědomí a stav mysli a stav Těla, stav tělesnosti a podle buddhistické filozofie, ti, kteří se zabývají buddhismem, by jim mělo být jasno, že vlastně tělo a vědomí je vše, co můžeme poznat. Neb bez těla a bez vědomí pohromadě nemůžeme poznat nic. Právě proto učíme se meditaci. Jak se učíme meditaci? Učíme se meditaci tím, že se vracíme do své vlastní laboratoře. Jinou laborator nemáme, než abychom poznali sami sebe. A naše laboratoř to je naše tělo a vědomí. Bez těla a bez vědomí nemůžeme poznat nic. A jelikož tělo a vědomí máme pohromadě, jsme si vědomí toho právě procesem dýchání na straně fyzické, protože dýchání patří fyzické stránce naší osobnosti nebo našeho života a též na stránce duchovní, na stránce duchovní co spojuje naše tělo a naši mysl. Jsou to počitky. Hm? Čili počitky a dýchání je, jsou v buddhistické tradici nejpříhodnější objekty meditace. Neboť právě zkoumáním počitku a dýchání získáváme. Poznání sebe jakožto celku. A tento celek se nazývá pět agregátů nebo osmnáct elementů poznání, což je oko, barva a vizuální vědomí a tak dále nebo 12 sfér poznání, což je oko, jakož to, Naše indria. A objekt. Hm? Bez eh, indria, nebo fakulty, jak se řekne. Schopnosti. <kly> Fakulti je. je schopnost, nebo funkce? Schopnost, no, schopnost funkce dobrý. Bez schopnosti nebo funkce a objektu této schopnosti nemůžeme nic poznat. Hm? A to je vlastně naše totalita poznání. V této totalitě poznání vše, veškerá naše zkušenost počívá v této totalitě poznání. No a právě meditací na počitky a meditací na dech si můžeme být vědomí nejlépe této totality poznání. Nebo, jak už jsme se zmínili, počitky a Vědomí, spojují naši fyzickou a vědomou stránku. Teď, co je specifické pro tradici meditace na dech, v a v Tibetu, že objektem meditace na dech není jen hrubé dýchání na základě, jak jsme řekli, velkého prostoru a dýchací trubice, nosu a úst, ale též poznání jemného dechu. Čili existují dva druhy dýchání, Hrubé dýchání a jemné dýchání. A tyto dva druhy dýchání se stávají objektem uvědomělé pozornosti. V... Mnozí z nás, včetně mě, se učili možná mnoho let meditaci na dech v teravádové tradici, tak, jak je vysvětlená ve Vysudimaga a tak dále. A v této meditaci se pouze mluví o nádechu a výdechu, což je hrubé dýchání. V tradici jógy ovšem, některý z nás se věnovali józe, neodlučitelnou částí jogy je pranayama, vědě, věda o Poznání dechu. V této vědě o poznání a kontrole dechu právě nejdůležitějším objektem meditace na dech se stává tzv. ta část jemného dechu. Této části se říká kumbaka. Kumbaka doslova znamená co? Džbán. Jak už jsem se zmínil, saušíriam, hm? velký prostor v našem pryše, hm? v našich útrobách, které se říká saušíriam. Je základem hm? jemnější pozornosti vůči dechu. Čili v tomto případě v severní tradici stejně buddhismu, stejně jako v Joze, existují tedy čtyři fáze pozornosti na dech. Nejprve nádech, ášmasa. Po nádechu přichází fáze. které se říká vioze. Antara kumbaka. Antara kumbaka znamená vnitřní džbán. Hm? Jestliže se naplní. Velký prostor. Vzduchem hm? a než nastane výdech této části se říká Antara Kumbaka, vnitřní džba. Teď je v meditaci na dech, v buddhistické meditaci na dech, tato část není prodlužována úsilím, ale pouze pozorností. Proto se tato meditace jmenuje Anapana Sati. V praxi prána možná, kterou se možná mnozí z nás učili. Pro začátečníky, hlavně, jestliže jsme velký, velcí adepti jogy, hm? pak tato část prodloužení hm? mezidechu se stává prirozená, nemusíme se snažit. Pozornosti též. Ale na začátku vědomně prodlužujeme tu část takzvaného vnitřního džbánu. Ve fázi vnitřního džbánu ovšem existuje též dech. Ale jaký dech? Buněčný dech v jazyce jógy, Dech, který prochází do těla, pory v kůži. Jestliže se stanete mistry jogi, můžete i zůstat pod vodou. Dlouhé hodiny a nebude vám to vadit ten, kdo z nás četl Mahabháratu. Hrdinové Mahabháraty mohly zůstat i dny pod vodou, jak to získali mistrovstvím v Prahnajávni. buněčný dech pokračuje dále. A na základě tohoto budečního dechu může, můžou bytosti i vstřebávat kyslík z vody. Ovšem to chce dlouhý trénink. To se nenaučíme od dneška na zítřek, no, no, za, za měsíc, za rok. To se musíme učit léta letoucí a po, nejlépe pod dozorem kompetentní učitele, jinak můžeme skončit na chvíli. <těk> tak tedy v této meditaci meditující je si vědom nejenom nádechu, ale začíná si být vědom též, že mezi než začne výdech mezi nádechem a výdechem existuje takzvaná perioda mezi dechu V této periodě mezi se pozornost přenese nemusíme na to myslet pozornost se přenese na celé tělo Jestliže nadechujeme a vydechujeme, pozornost samozřejmě zůstává nejlépe u toho místa, kde vzduch vchází do těla, to znamená u dírek. Jestliže dotyk dechu tam nebude jasný, můžete, podle instrukcí v severní tradici, můžete začít tím, že sledujete nádech a výdech v tom místě dotyku, který je pro vás nejasnější. V prsou nebo v brychu. Hm? Nebo můžete ji začít na celém těle. V tradici Tervády většinou učitelů učí pozornost nechat únosních dírek. A tam, se věnovat doteku dechu. Hm? Tím vlastně se vstupujeme do procesu zjemňování dechu. Že nesledujeme dech uvnitř těla, nesledujeme dech venku z těla, zůstáváme u doteku dechu a tam sledujeme celý proces nádechu a výdechu. Této tradici nemusíte zůstávat u nosních dírek, může kdekoliv jste si vědomí nádechu a výdechu, tam zaostříte pozornost. Pak tedy nastává perioda mezidechu, mezi mezidechu, tedy vnitřní kumbaka vnitřní džbán, pak výdech a pak po výdechu, než nastane znovu nádech, je další perioda, které se říká bahia kumbaka, to znamená vnější džbán, když se vzduch v bryše vyprázní. Co to znamená? Tato pozornost vůči takzvanému vnitřnímu dechu, vnitřnímu dechu po nádechu a po výdechu, nesmí být nucená, musí být přirozená, daná pozornosti, ne tím, že se rozhodneme, že tento úsek. Musíme prodloužit. Jestliže to budeme dělat, jak Vasubando vysvětluje, pak vlastně nepraktikujeme buddhistickou meditaci. Buddhistická meditace na dech je založena na anupashyana. Anupashyana znamená neutrální pozorování dechu. My nerozhodujeme, jak dech má být, Ale my se snažíme moudrostí pochopit na základě vědomé pozornosti důvody a příčiny dlouhého dechu a důvody a příčiny krátkého dechu. Hm? Dech jako Vše v naší zkušenosti má důvody a příčiny, právě proto text nejprve vysvětluje důvody a příčiny dechu, což je prostor a karma. My dýcháme na základě naší přirozené karmy, díky které jsme se zrodili. Kdyby nebyla karma, tak se nezrodíme. Věda tomu říká genetika kdyby se nesloučilo semeno a krev, nezačaly by boží mlíny pracovat. A těm božím mlínům se říká v buizmu karma. My jsme si nevybrali, v jakém těle a v jakém duchu se narodíme. Ale jelikož jsme částí veškerenstva, Boží mlíny nás hodily tam, kam patříme. Nemohli jsme si vybrat. Jestliže se budete úsilovně věnovat meditaci, obzvláště nedualistickému přístupu k meditaci, je možno postupem času tento proces stát se mistrem tohoto procesu. To je vlastně jedna z hlavních částí výcviku bodhisatvy, který se učí umění prevtělování, čili vědomě se prevtěluje ve prospěch bytostí, až do stavu budovství. No a i to je možné a nejenom možné měli bychom se tomu i učit na základě meditace, na dech na základě meditace, na jemné energie na takzvané pránické tělo které vlastně je základem našeho počitku hrubého těla. Ačkoliv si to nejsme vědomí, je to tak, jestliže se naučíme jogu, získáme vědomost tohoto. Normálně bez jogy si to nejsme vědomí, že naše hrubé počitky jsou založené na jemném početku pránického těla. Jelikož toto poznání nemáme z hlediska johy, též vlastně máme, nemáme přístup k jemným formám myšlení, které jsou právě spojené s tímto jemným tělem. Teď, aby jsme měli více meditace a méně mluvení, postupem času vysvětlím více. Důležité je, text vysvětluje, dýchání, ty čtyř, čtyři fáze dýchání by měly být naprosto přirozené. To znamená, že meditující je pouze a jen pozorovatel dýchání. To znamená, jestliže nemáte hlubší zkušenost meditace, zůstaňte u toho objektu, který je jasnější, který možno poznat bez velkého úsilí. Pak teprve obracíte pozornost na, ten, na tu periodu mezidechu, která musí být, se stát přirozená. Jestliže není přirozená, no tak budete dýchat neprirozeně. Hrubé dýchání bude neprirozené. No a vlastně se dostáváte pryč z meditace na dech, která je založena na neutrálním pozorování dechu. Čili na nic nespěchat, když začínáme meditovat, nejprve se uvolnit, na to praktikujeme Číkong ráno, aby jsme se dovedli správně uvolnit. Lehký úsměv na rtech, nechat svaly na obličej vyset na lepce, uvolnit mozek, pak nechat i svaly v celém těle uvolnit, vědomě uvolňovat. Pak se dech stává přirozeným a přirozený dech je můžeme lehce pozorovat. Jestliže dech není přirozený, co se stane? Bude nucená pozornost. Jestliže je nucená pozornost, pak dech se stává nejasný a. Mysl se zabývá vším jiným, nekromě dechem. To znamená, opičí mysl běhá tam, kde se něco objeví. Jestliže se objeví venku nějaký zvuk, tak poběží za zvukem. Jestliže se otevře oči, tak běží za barvou. No a my meditujeme k tomu, aby jsme se zbavili opětší mysli a získali vědomí jogi. Vědomí jogi je vědomí spojení našeho spojení s veškerenstvem. A teď, to budeme vysvětlovat v dalších dnech, vlastně základ meditace na dech je, spočívá v vědomém poznání dlouhého či krátkého dechu. To je základ meditace na dech. To je možné jedině, jestliže vědomně nadechujeme a vědomně vydechujeme. Teď, jestliže máme toho zkušenost v meditaci na dech a vím, že mnozí z nás ji mají. Pak, jestliže začínáme si uvědomovat, jestliže hrubý nádech a výdech je dlouhý. Perioda mezi dechu bude krátká. Jestliže hrubý nádech a výdech je krátký, perioda mezidechu se přirozeně prodlužuje. Ti, co se věnovali tréninku v koncentraci, ví, že jestliže dech se zjemňuje, teď se zkracuje. Z začátku se uvolníme, dech bude dlouhý. Jestliže ovšem získáme schopnost hlubší koncentrace, dech se přirozeně zkracuje. A zde se dostáváme do jemnějších forem vědomí. A přibližujeme se stavu hlubší koncentrace. Na základě tohoto poznání tedy, jestliže se věnujeme, Tímto čtyřem fázím dechu, přirozeně, skoncentrovanou myslí, hrubý nádech a výdech se přirozeně začíná zkracovat ve stavech hlubší koncentrace a ten mezidech se přirozeně prodlužuje. Tím, že se přirozeně prodlužuje, se stává jasným objektem. Jestliže mysl zůstává u jasného, jemnějšího objektu, sama se zjemňuje. No a tím vlastně meditující vstupuje do přípravy samády na dech. Tím, že pozoruje jemnější formu dechu a hrubší forma dechu se dostává do pozadí. Teď důležité je si uvědomit, jestliže dýcháme násilně. To se může stát. Jestliže dýcháme násilně, co se děje? Slyšíme dech, dech se stává hrubým. Hm? Podle jogy, dech jogína ani bohové nemůžou slyšet, tak je jemný. A jestliže dýcháme hrubě, jestliže dýcháme násilně, co se stane? Vědomí má tendenci se rozptylovat. Jestliže ovšem dýcháme lenivě, dýcháme s nejasným počítkem dechu, je důležité si uvědomit, že v meditaci, jak šamata, tak vypasana, neexistuje šamata ani vypasana, jestliže objekt není jasný. Jestliže máme nejasný objekt, vlastně nemeditujeme. To neznamená, že se nepřipravujeme na meditaci, jestliže se snažíme, se připravujeme na meditaci, ale z hlediska. Meditace samotný vlastně nemeditujeme, pokud náš objekt meditace zde nádech, výdech a dech není jasným objektem. To je třeba si uvědomit. Jestliže náš objekt není jasný, co se děje s myslí? Mysl začíná klesat. A to se projevuje jak malátnosti na těle, tak na duchu. Čili, co je buddhistická meditace? Buddhistická meditace je učení se střední cesty. To znamená, jestliže nádech, výdech a mezidech bude nucený, nevyjeneme se tendenci vědomí se rozpirovat. Jestliže nádech, výdech a mezidech bude vnímán lenivě, hm? bez síly pozornosti a uvědomělosti, nevyhneme se tendence mysli klesat. Teď, jak se budeme učit v příštích dnech, meditace je, ať už jakákoliv meditace, teď mluvíme o meditaci na dech, je tedy úsilí vyhnout se těmto dvou tendencím. A tak držet mysli v přirozené poloze. Přirozená poloha mysli je samády. Přirozená poloha mysli znamená jednobodovost mysli. V jednobodovosti mysli se meditující pak plně vyhýbá tendenci mysli buď klesat, anebo se hospilovat. Jestliže toho dokáže, pak může vstoupit do stavu samády hlubší koncentrace, což je prodlévání v přirozeném stavu. Tle buddhistické filozofie je obzvláště zdůrazňováno v nedualistické meditaci, tento přirozený stav vědomí je skutečnost vědomí, kterou treba poznat. skutečnosti, vědomí, jak se budeme učit ve večerních hodinách, se nedá rozlišit subjekt a objekt. A toto poznání je základem nedualistického přístupu k meditaci. No a teď bychom měli meditovat, neměli bychom příliš mluvit. Hm? Přílišným mluvením. Jsem se mysl zase rozporuji, ale bez mluvení. My se nic nepochopí. Tak najdeme nějakou střední cestu, nebudeme mluvit moc, ale budeme mluvit to nejdůležitější, hm? aby naše vědomí se vyhnulo jak průjmu, tak zácpě. Co je průjem? příliš informací, který nemůžeme strebat. A co je zácpa vědomí? Že Získáme nějaké informace a držíme si do pice a tím vlastně naše vědomí ne pracuje přirozeně. Omý oh, to tak jdeme na meditaci, tak se protáhněte je potřeba. Vzpomeňte si. Před meditací a to je meditace. Možná odpoledne dneska uděláme výjimku, odpoledne budu mluvit o jistých předpokladech, které je nutno splnit, aby jsme se do meditace dostali. Dech by přirozený no a ostatní postupem času. Dobrý, Zuzana má nějaké otázky, Igor. Dobrý. Tak se dáme do meditace.